На цьому велосипеді їхала пані у довгій сукенці у капелюсі, що нагадував тоді Андрійкові капустяну голову. Микитась почелапав до вітальні і увімкнув кольоровий телевізор. На великому екрані розміром по діагоналі 140 сантиметрів на пласкому японському кінескопі з'явилася дівчина у довгій сукні, яка їхала сміючись на триколісному велосипеді тільки без капустяного капелюха. Влося тріпотіло на вітрі, а за нею біг якийсь вусатий пан у канаті, заламуючи благально руки. Це вже було занадто, бо то був Гришин Грищенко з контрозвідки. І у Андрія Васильовича почали боліти нігті, відірвані колись у підвалах палацу Потьомкіна. Він підвівся з м'якого фотеля, хвильно та так і закляк у темній кімнаті опромінений лише по той бічним телевізійним світлом. На сучасному червоному фотелі з німецького гарнітура залишився сидіти він, Микитась, власною персоною. Але ж, даруйте, він, Микитась, стояв за два метри від того фотеля, на якому лишився сидіти, чортівня якась. Той Микитась, що стояв, обмацав себе, ніби все гаразд, все на місці, тільки... Вбрання на ньому незнайоме, дивне. Френч, шорсткий, з невідомим запахом, наче після дезінфекції. Багато ремінців, наган, шабля при поясі. Його двійник у фотелі, одягнений зовсім по-інакшому. У квітчасту піжаму, такий, знаєте, умовний рослинний орнамент, куплений в Будапешті. Ще й зверху. Стьобаний бухарський халат темно-зелений, що його подарували Андрієві Васильовичу друзі у день виходу на пенсію. Хе-хе-хе! Як мовить у таких випадках художник Смаглій, член Яропільського відділення художнього фонду. Бо і справді існування однієї тієї ж людини у різних вимірах, але із збереженням просторової конфігурації, сказати б усіх елементів тіла, це, погодьтеся, випадок не такий уже і пересічний. Андрій Васильович вийшов з однієї оболонки, зручної, треба сказати, пенсійної, і потрапив у другу, молоду. Микитась подумав про себе не без гумору, що він наче та дерев'яна матрешка, з якої можна витягти ще кілька розмальованих ляльок, кожну на своє обличчя. Але той Микитась, що сидів у кріслі, аж ніяк не був порожній як це декому може здатися. Його одяг тримався не на метафізичні порожнечі, а на цілком конкретних старечих плечах. Отож було над чим замислитися. Та часу для цього лишалося обман. Зовсім же не стало часу на міркуванні, бо в двері постукав Васька Сом. Варилокий ординарець Микитася, в носі якого росли великі поліпи, якими він пишався і дихати не міг. І тому ходив завжди з роззявленим ротом, що надавало його обличчю мрійливого вигляду. Наш герой, власне, його друга подобизна, та, котра залишила м'який фотель, вибіг на вулицю. Над містом займалася знехоті заграва. Чи торябий хутір горів, з якого військо вибило повстанців, чи місяць червоний, віщунний щастя та мору великого, піднявся над нашими степами і лісами. Кінь заіржав, його вуглик заіржав, уздрівши хазяїна. Боже ж ти мій, скільки років вони не бачилися! Андрій Васильович... Погладив рукою по теплому боці, відзначивши про себе, що кінь доглянутий і вгодований, аж репається. Скочив на вуглика, то я ж затанцював з радості чорний і ніжний кінь, і Микитай зрозумів, що сьогодні буде великий бій, і коли він його програє, то знову опиниться в контрозвідці, і знову Гришин Грищенко видиратиме сталевими обценьками нігті. Ще й невідомо, чи його визволять цього разу з підвалів палацу Потьомкіна. Вони майнули по темних вулицях. Десь зникли лампи денного світла, газетні кіоски, рекламні щити та інша научна агітація, на яку стільки грошей щороку асигнував виконком. Лише в домі Ісака Меламуда, власника великого конфекційного магазину, блимало світло. Викитась почув знайоме бомкання дзвонів Микільської церкви, тепер там широкоекранний кінотеатр зоря. Копита шрапнеллю люцокли по бруківці, вершники притнули навскоси базар, поліцейський провулок і вискочили на майдан. Там уже юрмився народ. У двох чи трьох місцях горіло багаття, каша, в замурзаних казанках варилося коні й ржали, вози селянські з кулеметами, кисли в багнюці, притрушені свіжою соломою. Малахітовими голосами співали дзвони церкви, що над богункою бундючно утверджувала свої білі мури і золоті бані, але зараз бані, наче червоним мідним листом, були вкриті. Передранкове повітря пахло смертю та кінським гноєм. Макитась підійшов до великої хури, що належала котромусь там балагулі, а тепер була замість трибун.